Прийшли ми до нього Мене тоді управління обрали Цілої компанії Давай коня, кажемо А він круть Та до комірчини Та й розіп'явся на дверях Рішу, кричить першого, хто підступиться І за вила хапається Я цим конем орю Питає Сію, добро наживаю, геть з двору І на мене визвірився Ну, мене й сказило Біля клубу на тічку гвалт витанцьовують, Духами пахне і цигарками лавошними. Харитін тиркало, гармоніст, мабуть, п'яненький, приспівує. Я на боці сижу, бочка котиться, Ніхто заміж не береть, заміж хочеться. А місячно ж хоч нитку в голку вселяй. Поки йшли побіля клубу і лавки, Дядько тихін мовчали. А як повернули у вуличку вже до хати, повели далі. Ну, якби мені той розум, що зараз, то може б, я такого й не зробив. А тоді приходжу до Юхима отак через тиждень та й кажу дай мені коника на човнову з'їздить, а сам не знаю, куди й очі подіти. Він зразу був забаскалився, не повірив, що значить на човнову. Ну, я таки його вкоськав. І Тетяну згадав, і поруботство наше дав. А я на коня дав колгосп. Та й поставив у конюшню. Виходить, позаздрив циган старцеві, що в нього торба нова. А то таке. Ми обрили у грядки, запахло баклажанічим гуденням. У хліві спатимемо, питають дядько. Йдемо до хліва. Дядько засвічує каганчика, а я деруся на сіно аж під крокви. Крізь парку, проточеного робцями, місяць проткнув сріблясту скалочку. У моєму кутку пахне влежаними яблуками і огірками. То мама вечерю поклала. Дядько заходжується чистити рибу, а я лежу за очима і бачу місячне сяйво на онайковому бугрі і чую, як дзуренить сопілка і вицукують жеребчикові копиця. А сам він гоготить, мов полум'я, мов справжня комета. А дядько хай так і знають. Завтра я з ними по рибу не піду.